Telefono zenbakiak entzunitzazu eta hitzazu. Bat, aekaren telefono zenbakiak hau da. Zero bost, berugoita emiritzi, hogeita bost, hirurogeita amasei, zero bederatzi. B. Amaiaren telefono zenbakia, hau da. Zero bost, berrogoita emeretzi, hirurogeita lau, laurogoita ama bost, amaj. Iru. Bearen telefono zenbakia, hau da. Zero bat, Hiruro goita bi Ogoita sei goita, goita emeretzi Ogeita bost Lau Imanolen telefono zen bakia Hauda Zero iru Hamasazpi sortzi Lauro goita bi.